Matta 26-cı fəsil İsa bütün bu sözləri bitirəndən sonra şagirdlərinə dedi. 2 gün sonra Pasqa bayramı olacağını bilirsiniz. Bəşər oğlu çarmıxa çəkilmək üçün təslim ediləcək. O zaman başçı kahinlər və xalqın axsaqqalları Qayafa adlı baş kahinin həyətində toplaşdılar. İsanı hilə ilə tutub öldürmək üçün suy qəst hazırladılar. Amma deyirdilər: "Bunu bayramda eləməyək, yoxsa xalq arasında qarışıqlıq düşər." İsa Betaniyada Cüzanlı Şimonun evindeykən bir qadın onun yanına gəldi. Və qadının əlində içində çox pahalı ətirli yağ olan ağ mərmər qab var idi. İsa süfrəyə oturanda Qadın yağı onun başına tökdü. Şagirdlər bunu gördükdə acıqlanıb dedilər, Bu istirafçılıq nə üçündür? Axı bu ətri baxa qiymətə satıb pulunu yoxsullara vermək olardı. Lakin İsa bunu bilərək dedi, Niyə qadını incidirsiniz? O mənim üçün gözəl bir iş gördü. Yoxsullar həmişə sizin yanınızdadır. Mən isə, heç şey yanınızda olmayacaq. Qadın bu ətri mənim bədənimə tökməklə məni dəfn üçün hazırladı. Sizə doğrusunu deyirəm. Dünyanın hansı yerində müjdə vəz edilərsə, bu qadının etdiyi iş də danışılacaq ki, o yada salınsın. O zaman 12 şagirddən Yahuda İskariyot adlı biri Başçı kahinlərin yanına gedib dedi, Onu sizə təslim eləsən, mənə nə virərdiniz? Onlar da Yahudaya 30 gümüş təklif elədilər. O vaxtdan Yahuda İsanı təslim eləmək üçün fürsət axtarmağa başladı. Mayasız çörək bayramının ilk günü şagirdlər İsanın yanına gəlib dedilər, Sənin pasxa yeməyin üçün harada hazırlıq görməyimizi istəyirsən? O da cavab verdi, Şəhərə girib filankəsin yanına gedin və ona deyin, Müəllim deyir, vaxtım yaxınlaşdı, Şagirdlərimlə birgə pasxanı sənin evində keçirəcəyim. Şagirdlər İsanın əmrini yerinə yetirərək, pasxa yeməyi üçün hazırlıq elədilər. Axşam düşəndə İsa 12 şagirdi ilə birgə süfrəyə oturdu. Onlar yemək yiyərkən İsa dedi, Sizə doğrusunu deyirəm, sizlərdən biri mənə xəyanət edəcək. Onlar çox kədərlənib, bir-bir ondan soruşdular, Yarət, mən deyiləm ki, O cavab verib dedi, Mənimlə birlikdə əlini qaba batıran mənə xəyanət edəcək. Bəşər oğlu özü barəsində yazıldığı kimi gedir. Amma vay o adamın halına ki, Bəşər oğluna xəyanət edir. O adam heç doğulmasaydı, Onun üçün daha yaxşı olar. Ona xəyanət edən Yahuda, Rabbi, mən deyiləm ki, Deyə soruşdu. İsa da ona, Sən dediyin kimidir dedi. Olar yeyəndə İsa çörək götürdü. Şükür duası eliyib onu böldü və şagirdlərə verərək dedi: "Alın, yeyin. Bu mənim bədənimdir." Sonra bir kasa götürdü və şükrliyi onu da şagirdlərə verib dedi: "Bundan hamınız için, Çünki bu əhdin bağlanması və günahların bağışlanması üçün Çoxları uğrunda axıdılan mənim qanımdır. Mən sizə deyirəm, Atamın patişahlığında sizinlə birlikdə təzəsini içəcəyim günə qədər Üzüm ağacının bu məhsulundan əsla içməyəcəyəm. Onlar ilahi oxuyandan sonra çıxdılar və Zeytundağına tərəf getdilər. Onda İsa şagirdlərinə dedi, Bu gecə hamınız məni atıb gedəcəksiniz. Çünki belə yazılıb, Çobanı vuracağım, sürünün qoyunları pərən-pərən olacaq. Amma mən dirləndən sonra sizdən qabaq Galileyaya gedəcəyəm. Peter ona cavab verib dedi, Hamı səni atıb getsə də, mən əslə atıb getməyəcəyəm. İsa ona dedi, Sənə doğrusunu deyirəm, bu gecə xoruz banlamazdan əvvəl sən məni üç dəfə inkar edəcəksin. Amma Peter ona dedi, Əgər sənlə birlikdə ölməyim lazım olsa belə, səni əsla inkar etməyəcəyəm. Bütün şagirdlər də belə dedilər. Sonra İsa şagirdlərlə birlikdə Gitsimani adlanan bir yerə gəldi və onlara dedi, Mən oraya gedib dua edərkən, siz burada oturub qalın. O, Peterlən, Zavdayın iki oğlunu özü ilə apardı. Özündə bir kədər və narahatlıq hiss etməyə başladı. Onlara belə dedi, Ürəyimi elə dərin kədər bürüyib, az qalır ki ölüm. Burada qalın və mənimlə birlikdə oyaq olun. İsa bir qədər irəli getdi və öz-üstə yerə qapanıb dua elədi. Ey atam, mümkündürsə qoy bu kasa məndən yan keçsin. Amma mənim yox, sənin iradən olsun. İsa şagirdlərin yanına qayıdıb gördü ki, onlar yatıb. O, Peter səslədi. Məyər mənimlə birlikdə bir saat oyaq qala bilməzdinizmə? Oyaq durub dua edin ki, sınağa düşməyəsiniz. Ruh həvəsli, cisim isə güşsüzdür. İsa yenə ikinci dəfə uzaqlaşdı və dua elədi. Ey atam, əgər mən içmədən bu kəsanın keçməsi mümkün deyilsə, qoy sənin iradən olsan. İsa qaydanda gördü ki, onlar yenə yatır. Çünki onların gözləri yumulurdu. Onları tərk edib, təkrarən uzaqlaşdı. Yenə eyni sözlərlə üçüncü dəfə dua elədi. Sonra İsa şagirdlərin yanına qayıdıb, onlara dedi. Hələ də yatıb dincəlirsiniz. Budur, vaxt yaxınlaşıb və bəşər oğlu günahkarların əlinə təslim olunur. Qalxın gedək. Budur, mənə xəyanət edən gəlir. İsa hələ danışarkən, 12 şagirddən biri olan Yahuda gəldi. Onun yanında başçı kahinlərin və xalqın aqsaqqallarının göndərdiyi əli qılınçlı və dəyənəkli böyük bir dəstə adam var idi. İsaya xəyanət edən Yahuda onlara işarə ilə bildirib demişdi. Kimi öpsəm, İsa odur onu tutdu. O anda İsa'ya yaxınlaşıb "Salam Rəbbi" deyərək onu öpdü. İsa da ona "Dostum, nə dedi. Elə bu vaxt İsa'ya yaxınlaşıb əl ataraq onu tutdular. Budur. İsa ilə birlikdə olanlardan biri əl atıb qılincini çəkdi və baş kahinin qulunu vurub qulağını qoparddı. İsa ona dedi, Qılıncını yerinə qoy. Çünki qılınç çəkənlərin hamısı qılıncla məhv olacaq. Yoxsa elə düşünürsən ki, atamdan yardım istəyə bilmərəm? İstəsəm, dərhal mənə 12 legiondan artıq mələk göndərər. Bunların olması qərəkdir deyən müqəddəs yazılar onda bəs necə yerinə yetərdir? Həmin vaxt İsa cəmaata dedi, Nə üçün quldur üstünə gələn kimi qılınç və dəyənəklərlə məni tutmağa gəlmirsiniz? Hər gün məbəddə oturub, təlim verirdim, heç məni tutmadınız. Amma bunların hamısı, peyğəmbərlərin yazıları yerinə yetsin deyə baş verdi. Onda bütün şagirdlər İsanı atıb qaçdılar. İsanı həbs eləyənlər onu baş kahin qayafanın yanına gətirdilər. İlahiyyatçılar və aqsaqqallar da ora toplaşdı. Peter uzaqdan baş kahinin həyətinə qədər İsanın ardınca gedirdi. Sonu görmək üçün içəri girib mühafizəçilərlə birgə oturdu. Başçı kahinlər və Ali Şuranın hamısı İsanı edam iləmək üçün onun əleyhinə yalançı şahidlik ifadəsi axtarırdılar. Çoxlu yalançı şahid gəldi amma yenə də axtardıqlarını tapmadılar. Axırda iki şahid gəlib dedi. Bu adam dedi: "Mən Allahın məbədini dağıdıb üç gün ərzində tikə bilərəm." Baş kahin ayağa qalxıb İsa'ya dedi: "Sənin heç cavabın yoxdur? Onlar sənin əleyhinə bu nə ifadəni verirlər?" Amma İsa susmaqda davam edirdi. Baş kəhin İsa ona dedi, Səni var olan Allaha and ettirirəm. Bizə de, Allahın oğlu Məsih sənsən. İsa da ona dedi, Sənin dediyin kimidir. Hətta sizə deyirəm, Bundan sonra bəşər oğlunun qüdrətli olanın sağında oturduğunu və göyün bulutları üzərində gəldiyini görəcəksiniz. Onda baş Kahin əynindəki paltarını cırıb dedi. O, Allaha küfr etdi. Artıq şahidlərə nə ehtiyacımız var? Elə indi onun küfr söylədiyini eşitdiyiz. Bəs buna nə deyirsiniz? Onlar cavab verib dedilər. O, ölüm cəzasına layiqdir. Elə bu vaxt İsa'nın üzünə tüpürüb yumruq vurdular. Qəzləri də ona şillə vuraraq dedilər. Deyil məsək, bizə Peyğəmbərli ilə görə səni vuran kimdir? Peter isə bayırda, həyətdə oturmuşdu. Bir qaravaş ona yaxınlaşıb dedi, Sən də Qaliliyalı İsa ilə birlikdə idin. Amma Peter hamının qarşısında inkar eləyərək dedi, Bilmirəm, sən nə danışırsan. Sonra darvazadan çıxanda başqa bir qaravaş onu görüb, oradakilara dedi, Bu adam Nazaretli İsa ilə birlikdə idi. Peter yenə inkar edib and içdi. Mən o adamı tanımıram. Biraz sonra orada duranlar gəlib Peterə dedilər: "Doğrudan da sən dağalardansan, çünki nitkin səni ifşa elir." Peter özünü qarğıyıb and içərək dedi: "Bu adamı tanımıram." Həmin anda koruz banladı. Petr İsa'nın, Xoruz banlamazdan əvvəl, sən məni üç dəfə inkar edəcəksən, dediyi sözü yadına saldı. Ona görə oradan çıxıb, höngür-öngür ağladı.